Успоредните пътища 26 лекция 14 юни 1925 година От сборника Новите схващания на ученика Младежки окултен клас Година четвърта Доброта Истина Красота Това е любовта Размишление Прочете се резюме от темите Най-важните идеи на учениците от класа. За следния път ще пишете върху темата номер 22. Ролята на положителните и отрицателните сили. Какво трябва да се разбира по думите отричане, отрицателни сили? Как превеждате думите АНОТ, и КАТОТ Отговор. Те са названия на електрическите полюси. АНОТ и КАТОТ са гръцки думи. АНОТ означава горе, а КАТОТ – долу. Сега да оставим значението на тези думи, но да разгледаме от чисто материално гледище какво представлява движението. Ако вземете една плоскост С1, С2, може ли да има движение в нея? Вън от нея може да има движение, но в самата плоскост движение не може да има, защото всичките и сили се намират в равновесие. Какво трябва да стане с нея, за да има движение, трябва да се измени положението на полюсите c 1 и c 2 за да се образува движение към екватора А. Вие може да мислите, че северния полюс е на единия край на земната ос, а южния полюс на другия край. Не, всяка частичка от материята. Колкото малка и да е, има свой северен и свой южен полюс, и тези полюси се допират един до друг в екватора на самата частичка. Връзката между двата полюса е криволинейна, тя е меридианът. Тази връзка е наклонена към полюсите и по нея силите са уравновесени. Природата няма абсолютно хоризонтална плоскост, но всякога има поне един малък наклон, за да става движение. Някога хората искат да имат спокойно състояние. Никой да не ги смущава. Те искат да бъдат уравновесени, да бъдат меридиан. Това състояние е приятно но за малко време, а после става непоносимо. Затова, за да има движение, всякога трябва да става преместване на полюсите. Тогава енергията ще се съсредоточава в екватора. Питам, де е екваторът на човешкото тяло? При слънчевия възел под лъжичката. В животните екваторът се намира под стомашния мозък, от гръбначния стълб до опашката. И затова у животните тази част е най-активна. Нека всеки от вас да определи точно, де е неговият екватор. Той е в най-подвижната част от човека, в кръста. Екваторът от човека се мести постоянно. Само в идеалния човек той има точно определено място. Когато човек е уравновесен, мястото на неговия екватор е постоянно. В такъв човек има пълна хармония между неговия ум, неговото сърце и неговата воля. Всички мъчноти за него са само стимул за работа. Той смята мъчнотиите в живота си за привилегии. Следователно, движение може да има само при наклон. Ако горната част на някоя плоскост се издигне и образува върхове и долини, през тази плоскост могат да минат реки и да я направят плодоносна. Без това плоскостта бива пуста. Мяза на пустинята Сахара. Върхът е мястото, дето хората почиват. Те се изморяват, докато стигнат до него. Когато човек почива, това показва, че е минал през мъчнотии. Мъчнотиите, това са високите върхове. А високите върхове винаги са подбудителните причини в живота на човека. Буквата М в думата мъчение се състои от два върха, между които се намира екваторът. Тук всичките енергии се сливат в центъра. Какво показват двете успоредни линии в буквата М? Те представляват границите на едно разумно същество. Само разумните същества се движат по успоредни линии. А всички други същества се движат по линии, които не са успоредни. Следователно, дето има успоредни линии в света, там работи някоя висша интелигентност. Само две разумни същества могат да вървят успоредно. А ако двама души вървят успоредно, те са разумни. Ако пътищата им се пресичат, те не са разумни. Пресечените линии не показват движение на разумни същества, а движение на обикновени хора. Щом две линии се пресичат, това показва, че две същества се сливат и образуват едно същество. Пеперудата независима ли е от гасеницата? Две разумни същества ли са те? Не. Гасеницата и пеперудата се сливат и образуват едно същество. Обаче стремежите им са различни. В гасеницата има две същества. Едното от тях работи в материалния свят. Той е коренът на нейния живот. Като свърши своята работа, то образува кривата линия А. След него започва да работи второто същество. Като образува втората крива линия Б, това видоизменение на успоредните линии показва, че става трансформиране на енергиите. Двете същества в гасениците се сливат и образуват пеперудата. С същото нещо става и в природата. щом двама души дойдат в стълкновение, Образува се едно същество, между тях става пресичане. Вие трябва да спазвате този закон. Ако две ваши желания се кръстосат, те изгубват силата си и остава само едно желание. Обаче, за да може да работите, непременно трябва да имате две желания, които да вървят успоредно. Скръпта и радостта са двете желания, необходими за живота ви. Вие не искате да скърбите, но скръпта всякога показва, че сте изгубили нещо. Следователно, тя е един от методите на природата, чрез който ще намерите изгубеното. А ако ти нямаш скръп, не можеш да намериш изгубеното и никога няма да имаш радост. Скръпта е висок планински връх, от който се стича вода за оплодяване на низините. Тя става причина да се прояви животът в плоскоста, който ще донесе радост и веселие. И тъй, скръпта, която слиза отгоре, носи радостта. Така трябва да схващате скръпта. Тя не е мъчение, а метод на природата, чрез който може да се намери радостта. Радостта пък е цел, към която трябва да се стремим. Следователно, скръпта и радостта са тясно свързани. Те не съществуват по-отделно в природата. Това е правилното схващане за радостта и скръпта. Всяка изгубена радост Носи скръп, чрез която пък се намира радостта. Скръпта напомня на човека, че е изгубил нещо и му посочва де е то. Ако се намираш в трудно положение, скръпта ще ти помогне да излезнеш оттам. Като имаш скръп, ти ще работиш, ще търсиш, докато намериш загубеното. Тоест, с търсене човек всичко намира. Ти ще намериш загубеното само при голяма вътрешна скръп. Това е истинската скръп. Аз не говоря за скръпта, която вие имате от преувеличаване на нещата. Вие може да турите под микроскоп едно малко същество и да го увеличите много пъти, но всъщност. Това не е неговата естествена големина. Това същество под микроскоп е голямо, но отвън е невидимо. Това не е скръп. Вие не трябва да имате външна скръп, но дълбока вътрешна скръп. За скръпта ние съдим по ефекта, който тя произвежда в нас. Какво нещо са успоредните линии? Природата има ли успоредни линии? Има. Може да се върви само по успоредни линии. Вие трябва да определите какви линии описвате, като вървите с някого. Когато две успоредни линии се пресичат от трета, какво се образува? То значи, какво ще се образува, ако пътят, който изминава две разумни същества, се пресече отрето разумно същество. Ще се образуват 8 ъгли. Едни от тези ъгли са кръстосани, други са ответни. И едните, и другите са равни помежду си. Какво показвате? Питам, успоредните линии пресичат ли се? Те се пресичат в безкрайността. Ако точка С е образ на безкрайността, тогава правите линии А, и Б, които се пресичат в точка С, ще бъдат успоредни. Следователно третата линия, която пресича двете успоредни, също така е успоредна с тях. Тя се представя така в тесеракта, но при третото измерение ние я виждаме като пресечена линия. Тези разсъждения са вън от обикновените. Ако една линия пресича две успоредни, какво ще стане във физическият свят? Представете си, че тези две успоредни линии са брегове на някоя река, която тече. Те очертават бреговете й, които представляват разумни същества. Третата линия представлява моста през който се преминава реката. Мостът, като разумно същество, представлява връзка между бреговете, които започват да мислят. Щом трета линия пресича две успоредни, това показва, че тези две разумни същества мислят правилно. Тогава, ако искам да изразя, че трима души живеят правилно, Хармонично помежду си ще напиша две успоредни линии, пресечени с една трета. Този знак показва, че тези хора разумно разрешават всички задачи. И в музиката имаме подобен знак, който се казва диез, знак за повишение на тоновете. Когато се изследват геологически някои пластове, пресечени с трети, това показва, че тук са работили разумни същества и са оставили своя знак. Геологът трябва да открие това сам и да го знае. Такива сечения има и по ръцете на човека. С тях се занимава хиромантията. Те говорят, за разумна работа. И тъй всяка пертурбация, всяко препятствие, всяко изменение в живота на когото и да е, това е една малка придобивка на жива енергия. Така трябва да схващате нещата. Всяко малко изменение означава, че вие вървите по една възходяща линия. Този род разсъждения са необходими за всички хора. Последните съображения. В човешкия живот често стават наводнения и насипи. Някой път бреговете на вашия живот на известни места се подронват, други места се насипват, а често стават изрутвания. Тъйче, без да искате, Течението се подпушва, понякога стават толкова големи подпушвания, че се явява песимизъм о вас или извратени мисли, които отклоняват правилния път на мисълта. Затова вие трябва с вяра, да отклонявате изопачените мисли, които идват до вас, защото те могат да изменят посоката на живота ви. Ето защо Вие трябва да се домогнете до разумния начин на мислене. Мисълта ви трябва да е будна и силна. Тъй, че трябва ви вяра и правилен начин на мислене. Вярата държи съзнанието будно, а правата мисъл – ясно. Вие трябва постоянно да се насърчавате. Защото сегашните условия Носят тъй наречените обесърчителни вълни. И в сънното, и в будното състояние на човека, към него пристигат мисли, които повече го спъват, отколкото да го потикват към добро. Това са само привидни спънки. Казвам, най-първо вие трябва да се стремите да образувате в себе си успоредни линии, т.е. линиите на разумността. Всички трябва да се стремите към разумност. Разумността трябва да бъде цел в живота ви. Не казвайте, че ще бъдете разумни, но постъпвайте разумно. Сега ще ви дам една доста трудна задача. В разстояние на една седмица, като вървите из улиците, и някой беден ви поиска пари, бръкнете в джоба си, и колкото пари имате, дайте му ги. Да допуснем, че имате 100 лева в джоба си. Всичките ще дадете и ще останете без пет пари. Трудна задача! Ето как ще поставя задачата ви. През тази седмица, всеки от вас ще носи в джоба си по сто лева, докато срещне някой беден който ще иска помощ. Вие ще му ги дадете изведнъж. Няма да се колебаете. Нито ще избягвате просяците. Пък ако някой не ви поиска помощ, парите ще останат за вас. Ако ви поискат помощ, още първия ден ще дадете стоте лева. И с това задачата ви е разрешена. Не успеете ли първия ден? Ще носите парите до края на седмицата. Когато учителят задава задачи, грижи ли се учениците, откъде ще вземат тетрадки, пера и мастило? Като дадете парите на просяка, който е определен за вас, ще го попитате за името му и де живее. Този, на когото трябва да дадете парите, няма да седи на земята. Но ще стане прав и така ще ви посрещне. Той е човекът, на когото невидимият свят е пошепнал, че ви имате такава задача, и го изпращат да му дадете тия сто лева. Той е определен от невидимия свят. Ако искате, може да направите опита още през тази седмица. Ако пък сте заети... Може да го отложите за идната седмица. Парите ще носите в десния си джоб, а когато ги давате, ще бръкнете с лявата ръка и с нея ще ги подадете. Всички хора носят парите си в левия джоб, а бъркат с дясната си ръка. Вие ще направите обратно. Ще извадите парите с лявата ръка от десния си джоб. Вие няма да търсите просяка. Той сам ще ви намери. Сам ще дойде при вас. Той е ваш познат. Доброта, истина, красота – това е любовта.